Hej och välkomna till Nördliv. Vad roligt att så många kan komma in och lyssna på oss. Idag har vi ett fullspäckat program som vanligt. Idag är avsnitt nummer 23, dagens datum, den 11.4. Vi går direkt till vårt första segment. Det är vad vi har spelat förra veckan. Och jag skulle vilja få höra lite från Herr Olsson Fredrik. Vad har du spelat i veckan? Så, måste jag också prata sådär nu? Varför god. Det är din tur. Jag har ju Golvet är felat. ditt. Tack ska du ha. Ja, kära Max. Här sitter jag nu. Nej, jag kan inte. <laughs> det går inte. Oh. Men ja, du fick bara, rätt jag... avsnittet och datumet i alla fall. Ja, det är helt otroligt. Mm. Det är jättebra. jättebra. Um, vad fan har jag kört? Jo, jag har ju kört ett spel som heter Space Run som är ett... Uh, rymd eh, tower defense spel. Det låter ju jätteroligt. Och när jag säger rymd, det är ju inte så ovanligt. För det är ju sci-fi i regel oftast på sådana här tower defense. Men det här är, du, är, du har ett rymdskepp som rör sig över från punkt A till punkt B och blir hela tiden attackerad eh, från olika håll och kanter. Och på det här rymdskeppet så bygger du upp eh, liksom turrets och försvarsmekanismer och allt möjligt. Så har det lite annorlunda koncept i sig. Det är inte så dyrt och det finns på Steam. Och är man mycket för Tower Defense-spel så är det definitivt ett spel man bör se. Ja, se. du är ju lite av en konnoisseur i den genren har jag förstått det. Ja, det. Det blir så. Nu Det är inte så jävla slick som till exempel Defense Grid. Det har inte den här jag måste sätta dem och köra en stund till efter att klara av ett par banor. Men du låser upp... Eh, banor och uppgraderingar ganska så organiskt i spelet och det, det är bra. Men det är inte direkt så här att du måste vara, åh oh, jag måste måste måste köra. Men det är ett okej okay spel helt enkelt. Intressant, intressant. Vad mer? Ja, jag har kört klart uh, The Last of Us. Uh, till slut. Och uh, ja, det har ju snackats om det tidigare och så, men uh, nu har jag i alla fall fått se slutet på detta verkligt nästan. Du? Ja. Jag tycker om storyn i det. Helt klart. Det är nog en av de bättre stories i spel jag har sett på år och dagar. Mm. Um, däremot går det lite upp och ner i, i gameplay på det sättet. att Det blir nästan lite repetitivt ibland. Det, du, du vet att ja, du ska gå runt och ställa bland de här klickers... Uh, Monsterna som liknande grejerna. Och de momenten är oftast lite så här: hmm, ja, det, det funkar. Mm. Sen har du vissa segment som är jäkligt mycket bättre. Ett, till exempel, då kör du bara som L i den här flickan. då. I något öppet landskap jagades en gjord. Bara med pilbage. Och det var, det var så här: wow, så här kanske de skulle ha gjort i Tomb Raider. För det var så snyggt och hon har, det, är så, det är ju så jäkla bra animerat i det där spelet. Mm -hmm. Och eh, det är ju liksom ingen hade eller någon sån här Vad ska man säga gränssnitt av något slag, utan det är liksom där hon och världen du ser inte. Längre. Och du får följa jorden genom att kolla efter blodspår. Så det är liksom. Du, du är verkligen tracker då. Eh, jag, jag tyckte det var jätte jättebra där. Och sen är just det hur de väver ihop det med storyn hela tiden att det känns så följsamt gör att det är ju på den punkten en följd Och det här att det blir en sån, ett sånt annorlunda inslag stör inte heller i berättelsen, alltså? Nej, tvärtom. Det känns som att ja. För grejerna att hon förs till den här punkten och du vet varför hon är där och är för det har hänt vissa omständigheter som gör att hon blir tvungen att själv springa ut och jaga liksom och så sen har hon, så händer det saker strax därpå efter hon har jagat upp den här jorden då men det är en helt annan historia, men det, allting känns som att i historien så faller gameplay in naturligt mm -hmm. om man går tillbaka till narrativ dissonans där så känns det ganska så rätt här Oftast liksom. Nice. Um. Sen har vi ju då ja, grafiken. Om man bara ska gå på ytterligheterna. Liksom, grafiken och animationer och ljud och musik. Allting där är ju liksom top of the line. Det är bara lite så här upp och ner i intresset från min sida. I vissa segment då. Men jag skulle säga att det är ju självklart en hel klar rekommendation att köra här om man sitter med en Playstation överlag. Mm, ett av de spelen som borde köras om man har tillgång till. Yes, är Bob. Så där har vi det. Um, slutligen så har jag suttit faktiskt här nyligen och kört idag på ett spel som heter uh, Never Alone. Uh, vilket är ett spel där du spelar en um, jag skulle vilja säga indian, men en uh, B vad är hon Så är Alaska... Inte Enuit. Eskimo, Enoit, fast de har ett annat namn i Alaska. Iniquet, okay. någonting. Jag kan inte uttala Men det. Men det är en 2D-plattformare med pussel i princip. Den är väldigt enkel i upplägget. Och den har en annorlunda approach på det sättet att när du kör spelet så kommer du förbi olika punkter där du låser upp små filmer och de här är, det är alltså dokumentärer mm. kanske fem minuter Nej, som pratar om, eh, om det här folket och deras tro och spir, spirituella värden och vad saker och ting betyder i deras eh, samhälle så att säga. Det, jag tycker den biten är fenomenal. Jag skulle vilja se det här är perfekt spel för ungar i skolan. Coolt. Och det är inte några jättelånga dokumentärsavsnitt, utan de kanske är fem minuter i, i, i regel där. Men de har sett en jättebra prägel. Det är väldigt fint. Man springer runt då i en karg Alaska tundra liksom med snö och is och även ut bland flaken, där isflaken och hoppar runt. Och ibland när man jagar av en uh, isbjörn och ibland när man jagar av andar och allt möjligt. Uh, uh, det är just gameplayet i sig, på grund av att uh, styrningen är lite så här känslig ibland så har de en tendens att hoppa ett par hopp extra, eller inte hoppa alls. Ah, då, då, då tappar det mycket för att man blir lite irriterad då, mm, ja, kan man väl säga. Och då, då hjälper det inte att spelet är så fint på andra områden Utan då dras det ner det, det, Jag skulle säga att just spelmekaniken är det som drar ner spelet Och det är ett stort minus för ett spel överlag Hela idén kring det här Och det är uppenbarligt väldigt kort För jag har kört det här sedan Kanske bara någon timma sen Och nästan klar av det Så det kanske är en, två, tre timmar Plus då att du tittar filmerna då men just nu så jag började när jag började spela så började jag titta varje film efter, när det dök upp. Men nu tänker jag jag kör igenom resten av spelen och sen tittar jag dem efteråt. för de är det var fint porträtterande och bra liksom bra små minidokumentärer om livet som Urinvånare i Alaska. Men där har vi det Never Alone heter det. Så det är de spelen jag har spelat ut över veckans spel. Utmärkt! för roligt att få höra vad du har haft för dig, Herr yeah. Det är så sällan man får höra från dig annars. Du ringer aldrig! Du ringer aldrig? Men <här> <här> <här> jag, jag ska ringa dig. Jag ska ringa dig någon gång. Ja, jag gör inte det förresten. vad <här> fan? Men då skulle vill jag vilja få höra för vad, vad en Lotta har haft för sig. Vad, vad har hon spelat för något? Oj, vad jag har gjort. Uh, jag har spelat, jo jag har faktiskt spelat ett Tower of Defense jag också. Som, som en viss Herr Olsson uh, la i knät på mig. Ja, då har kört det. Jag har faktiskt aldrig kört det. <laughs> har <Jaha, laughs> ja, Jag ja. biter man ut sina surt förvärvade samlarkort på Steam mm, Och vad får man? Ett otestat Tower Defense Jasså, jasså eh, Nej, det heter Tower Wars Och eh, det, det är faktiskt väldigt intressant Det är ett eh, versus Tower Defense mot, Du kan köra både mot andra spelare och mot datorn där du har både en bas som du ska försvara och du skickar ut vågor av minions. Du kan uppgradera din bas för bättre försvar och för bättre kanoner på själva basen. Du kan ha en myriad av olika sorters torn som du dessutom kan uppgradera om du vill det. Och du kan uppgradera dina minions på mängder av olika sätt. Du kan dessutom samla ihop för att få flera olika sorters minions som, ja, är bra på olika saker. Väldigt intressant, lite cartoonig i känslan, men det kan ju vara mysigt. Oh, jag måste säga det påminner om att vi har gått tillbaka till den tiden nu, det här med gamla Warcraft 3-mods de mm. hade mycket såna här grejer att man inte har sett så tidigare de spelade jättemycket på LAN förr i tiden det är ja, lite det? intressant att höra att de kommer tillbaka nu om de inte redan hade gjort det men det är första gången jag hör versus i tower defense genren ja det blev ett intressant inslag för då måste man hela tiden fundera på vill jag fokusera på att förstärka mina ton och, och göra bättre ton eller vill jag förstärka mina dudes så att jag kan göra mer skada det känns som att det skulle kunna vara väldigt intressant att ett game kan flöda åt det här hållet då. En har en jättestark bas och den andra har jättestarka minions. Mm -hmm. Absolut, det är, det är fullt möjligt. Det finns samarbetsläge också, eller? Uh, jag har inte kommit så långt, jag har inte loggat jättemånga timmar på det ännu, uh, tyvärr. Mm. Men uh, det är fullt möjligt. Det är dock varmt rekommenderat att leta upp tutorial-modet och faktiskt köra på tutorial-mode, det första du gör. För att jag trodde att jag satte igång tutorial. Det var tydligen inte det som var den. Och blev inkastad i någonting jag inte hade någon som helst av när jag var som hände. Jag visste inte vad jag skulle trycka för att få igång en våg. Jag visste inte vilket, vilken bas som var min. Så att jag plötsligt började vandra några gubbar någonstans från och jag... I, I didn't know what they were doing uh, <laughs> Jag visste inte hur man satt ut Ton eller något Så att det var spännande mm. uh, Sen hittade jag faktiskt Storylotbanan och det visade sig att jag hade ju Klurat ut nästan Allt på egen hand Men <laughs> det, ja, du, du vill veta Vad du håller på med Innan du håller på med det men, men hur är singelspelsupplevelsen? Är det, är, finns det singel på det? Eller är det bara mm. multi? Uh, nej, eller ja. Du, du kör ju då mot datorn. Uh, så att du kommer, du kommer alltid att ha två baser på, på en och samma karta. Eller möjligtvis fler då. Men jag, det har jag inte sett ännu. Så spelmodet är detsamma. Det är bara om du vill ha datastyrda motspelare eller spelarstyrda motspelare. Okej. Okay. Uh, och sen så. finns det också leaderboards uh, ah. som man kan tävla online och så vidare. Men finns det någon kampanj liksom, där du låser upp nya banor eller? Jag, mm. jag bara jämför med typ uh, Defense Grid där man liksom, hade mm. som en kampanj och hela tiden tog sig fram. Uh, nej, ingenting sånt utan allt, allt finns tillgängligt från början. Uh, däremot om du kör mot datorn så är ju vissa banor lättare än andra. Mm. Du, du har lättare eller svårare att få upp en, en bra snittslad bana åt datorn och springa igenom. Okej. Okay. Men Och sen kan man också självfallet ställa in svårighetsgrad på motståndet där. Mm. Men det var, det var trevligt. Det som om man tycker om Tower Defenses och vill kanske också i det här få lite av en annan twist på det. Det är kul, för jag har mm. faktiskt ytterligare en liggande som ett förråd. <laughs> Han kan nice. ge bort och spela mot någon annan. Mm. Ja, jag hade ju två och sen såg jag att hon hade lite kort så jag tänkte, men det här har jag ju två och det kanske hon vill byta mot. Mm, Det vill hon. Mm. Mm, sådär så ja, sådär mm. ja. Ja, det mm. tackar vi för. Någon mer spel du har spelat? Ja, förutom vilken spel så har jag kört också lite Final Fantasy XIV igen. Ja, men det låter som ett utmärkt val. Låt oss höra lite mer av detta spel. <laughs> ja, det det börjar ju dra ihop sig till Heavensward som kommer lite senare. Men det är inte det som jag har kollat in mest i just nu utan det är någonting som heter The Eternal Bonding som är man basically gifter sig i spelet och så får man då en bland annat då en mount som man kan rida två stycken på och och ringar som man kan använda för att teleportera till varandra. Det är mycket gulligt. Eh, och så. Men eh, ja, annars är det väl eh, det gamla vanliga höll på att säga. Det är fortfarande ett fantastiskt spel med, som är fortfarande erbjuder många nya erfarenheter trots att det har ju blivit några timmar nu. Så att eh, ja, det är fortfarande rekommenderat. Ja, jag kan bara hålla med. Sen har jag ju slagits lite också. Ja just det, vi har slagit. Ja, lite Dead or Alive 5 tror jag bestämt. Och där får jag ju tyvärr fortfarande spö av Max. Men jag, jag ska ändra på det. Det går i den här roliga kurvan där... När man bara button masher så har man större chans att vinna desto mer man börjar lära sig spelet desto mer förlorar man för att man vet vad man gör för fel och försöker spela på riktigt man har inte tur längre mm. så då är det bara träning och så blir det bättre mm. precis precis så att snart så snart så jag, jag kommer skriva något fantastiskt den dag jag faktiskt kan säga att jag är bättre än Max men den är tyvärr inte här ännu Just nu ligger vi på av tio ronder så vinner du väl en eller två beroende på karaktärer. Mm, lite så. Tyvärr. Ja, så att det inte är helt hopplöst. Nej, nej. Och det här är också i The Life 5. Ja, andra lite... statistik är det i andra spel. Precis, precis. Men det är ett intressant spel i och med att du faktiskt kan kontra och blocka förutom när du blir critically stunned så har du möjlighet att faktiskt göra någonting när motståndaren står och boxar på dig. Mm, ja, det är verkligen det här. Det är ju inte mycket avancerade kombos för att liksom ja, nu fick jag en 50-hit-kombo, utan varje slag du gör nästan kan din motståndare kontra. Så att det gäller att du blandar dina slag och inte använder samma, för så kommer du slå liksom 1-2-3, 1-2-3, samma gång. Du kan göra den två gånger och sen kommer din motståndare veta att du tänker göra den och kontrar den bara. Då gör det ont, tro mig. Så det är lite ett intressant, roligt spel. Mm -hmm. Och det är väl, ja, typ det jag har spelat. Och det, självfallet behöver inte nämnas One Finger Death Punch för mobil. As always. Mm. Ja, osing har jag också kört. Gissa så många olika grejer jag har kört den här veckan. Men... Du är som gamer. Ja, gissa men, äh, ja, det är väl typ det. Ja, ja men det var hur, hur roligt att få höra vad Lotta har gjort, det är hur roligast tidigt. så Nu ska vi se, Daniel, kan du klå det? Mm. Nej, det kan det kan jag inte göra. Jag har varit lite... Eh, jag ska säga, fokuserat på ett och samma, mer eller mindre. Jag har kört, som veckans spel i princip första så tog jag... Jag klarade av det ganska tidigt i veckan. Tisdags, ska det vara? Tisdags, jag klarar med spelet. Och då tänker jag, ja men du kan jag lika gärna ta och fortsätta köra lite mer Prince of Persia, för jag hade det andra här källtjejder, Prince of Persia 2008 och jag har kört på det resten av veckan och lekt lite grann. Okej, okay, okej. Okay. Är inte det för lätt? Alltså det finns ju lite mer, det är ju det här att springa omkring och, och hitta massvis med lightside. Det finns 1001 stycken man kan hitta. Okej. Okay. Är det någon som spola tillbaka tid i det här spelet förresten? Uh, nej, du kan spola tillbaka tid men du kan mer eller mindre inte dö från att tilla ner från nånting för då är ju med dig hon... Uh, vad heter hon för någonting? Hon klädd rit, i vitt, tänkte jag säga. Hon, hon är lika uh, prinsessan eller priestess vad hon är för nånting. Och uh, om man trillar ner från nånting eller blir tagen av ett monster så kommer hon och rädda den. Så att det är ju lite tränklat på den biten. Mm. man stället för att tillbaka till tiden så kommer hon och plocka upp den hela tiden och tar tillbaka till fast mark. Så att man kommer ju en bit tillbaka för man har haft en jättelång sträcka där man hoppar och klättrar och sånt där. Man bara, nästan bara, jag missade en sak i slutet, nu får jag börja från början. Kan inte hon bara hjälpa dig på den här sista kanten då egentligen? Ifall man är snabb och trycker dig så kan hon hjälpa och förlänga en hopp, men det kommer okay, inte tänka okay. på det. Just det. Ah, ah. Men det är ah, bär du mig tillbaka hela vägen till början, gud vad du är. Vi är liksom en och en, mm. en halv meter ifrån, fast man <laughs> bara, but, uh, uh. Ah, skit. Ja, yeah, no, no, tråkigt. Och sen i samma vea så tittar jag på den här Superbad Prince of Persia. Men den är väl inte superdålig, eller är den är? Jag har inte sett den på väldigt länge och jag såg den väldigt hastigt en gång. Om man ser den igen, alltså när man såg den första gången så känns det att det är ganska sann till men när man tittar ser man bara nej, och så är det liksom att de har Jake Gyllenhåll som den persiska prinsen, man bara blå fel, bit, fel. Ser verkligen inte ut som Pescher? Absolut inte. Eh, och plus de andra, Ben Kingsley, liksom hans farbror, man bara... Mm, nej, nej. Och sen hans storbror Tuss, tror jag han också... Man ser, man bara... Vitskådespelare ska spela Pescher. Mm, no. De tog vad de fick tag på. De tog vad de fick, ja men då... Kunde... Ah, det finns hur mycket skådespel som helst. <laughs> Hitta genuina skådespelare som faktiskt ser ut och var från området det är filmen utspelar från, från Persia liksom. hur svårt kan det vara egentligen? Du, de vill ha stora namn de, de måste namn. kunna sälja ja. filmen jag säger vad såhär, fuck it, gör ordentligt mm. men det är min åsikt uh, utöver det som inte det blir så mycket annat spelande Den uh, här jag spelar massivt på Prince of Persia och det andra så det har ju blivit mycket spelande men det har bara blivit fokus på Prince of Persia den här veckan du gick verkligen all-in alltså. Va? Du gick verkligen all-in? Jag gick verkligen all-in här. En temavecka för Danny. Mm. Det händer ju inte ofta. <laughs> Okej, okay, några mer? Nej, det, det... Det var Prince of Persia fokuserat. Ja, men är roligt. I, genom här i rekordtid. Ni kanske märker att vi inte har någon speciell gäst med oss denna vecka. Tänkte, vi har haft ett par, vi tar en paus från dem, men ni behöver inte oroa er, de kommer alltid att återkomma. Kanske ett par bekanta och även ett par obekanta nya, det får vi se. Men vidare i dagens avsnitt så tänkte vi hoppa över till våra nyheter nu. Skulle vi höra med våra kända nyhetsankare ute på fältet, vad Vad är det som har för sig gott? vad har hänt? Ja, här står vi då, mitt ute i börsen, man. nej. I buschen? Ja. för spelnyheter ut i bussen Ja, alltså om man ska vara ute på fältet, då ska man fan vara ute på fältet. Nej, mm. nu. Mm. Potatisen friterar man. Ja, ah. Nej, det, har, det har väl hänt på lite ditten och dattan i veckan. Men det, det första som vi kan ta upp som en liten nyhet är väl utannonseringen av Do Sex, Mankinder Divided. Mm. Till slut kom det ut. Okej, okay, är det uppföljare på Human Revolution? Okej, okay, så finns... det är samma karaktärer och lika, i samma universum i alla fall där? Precis, det utspelar sig två år efter Jumarubb. Mycket Ribbon. intressant. Du är fortfarande Adam Jensen då, så, och ja, det, utifrån trailern så kan jag säga för min del, ja, Jippie, äntligen, vad kul det ska bli. Ja, uh, Adam, I didn't ask for this Jensen. Mm. Nu, visst, det är så lätt att bli hypad bara en trailer som inte... Ja, håller med. Men eh, tonen i, i, i, i trailen och hur han fightas in, i den tycker jag. Eh, ja, om de har hälften av det där i, i spelet så yes, yes. Ja men alltså snälla någon, jag, jag sitter ju, satt ju och fack nerdgasms inför 2 bara av att se de trailerna. Så att, ja, mm. jag, jag förstår ju inte. Ja, men det är väl där. Jag vet inte, har du något att tillägga, Norskis? Mm, nej, förutom att de har i alla fall nu lovat att det inte skulle bli samma fuck-up som förra spelet med bossfighten som de hade, nu med kaninöron, hytt ut till externa källor mm. som gjorde det. Nu skulle det. de hålla det internt, då. Precis. Och att det nu skulle vara bra, så att det är en sak mindre de behöver tänka på, att folk kommer att kritisera i alla fall. Ja, vi får se. De kan mm. lova mycket. Det är skönt, och det jag ser fram emot mest emot det spelet är att jag vill gå och läsa små datalog-inlägg och gå typ och titta på atmosfären och hoppas att de några roliga liksom, NPC-dialoger. Det är det jag ser fram emot mest. Nice. Jag ser mest fram emot att snika upp bakom folk och döda dem med min knivgrej. Ja, alla tycker vi om olika saker. Mm, vissa vill tjuvlyssna Andra vill stäbba folk i ryggen. Mäh. Ja. Jag tror det som de kom ut med här. Jag tror det var idag redan. Det var just att. Det var ju mycket så här snack om. skulle du vara fokuserat på stealth. Eller ska det vara fokuserad på action. De sa att det, kommer vara en, det kommer vara. en, Det kommer finnas möjlighet till båda. Men det kommer inte vara så här super hardcore på respektive. Utan allting handlar om att underhålla. Så det är liksom varken stealth eller actionspel, utan det handlar om att hitta en balans mellan de här två olika sätten så att alla kan ha kul med den stil de väljer liksom. Det betyder att du kommer få båda, det vill säga att du kommer behöva få smyga in i en byggnad genom någon form av ventilation ducts av något form tills du kommer till ett mål, den datorn av något slag du kommer trycka på ett par saker, du har det du kom för, alarmet går och du har en action ut. ut. Mm, mycket möjligt. Men uh, we like. Yes, we like. Ja, uh, men det är så att det kommer. Vad har vi mer för nyheter? Vi har att streamingtjänsten OnLive stängs ner. OnLive, för först ska jag gå av minnen. Uh. Det var som lanserades 2011. Uh, och en av de första streamingtjänsterna för spel. Så att du kan spela liksom, oavsett vad du har för några. Dator och bara ha för prestanda så kunde du liksom över streamingtjänsten då jag spelar de här spelen. De nya senaste spel. liksom. Precis du sa att vid din dator och spelade på någon annans dator som bara skickade bilden tillbaka till dig. Men det har ju gått lite knackigt och de har varit nära konkurs ett par gånger, men nu, nu söker de sin sista suck, tänkte jag säga. Men. <laughs> <laughs> De blev helt enkelt uppköpta helt, vad det verkar som. De stänger ner och Sony köper patenten. Och det är runt 140 patent som det rör sig kring streamingteknik. Jesus! Och varför det här gör mig extra glad är för att Sony har ju presenterat och har den igång i beta och kommer släppa till full version i USA, Playstation Now. Vilket är deras streamingtjänst och där slänger de ut spel kors och tvärs. Nyligen våran uncharted serien i princip som nu streamar. Så amerikanerna sitter och lirar PS-spel i goda ro fast de sitter på en PS4. Och jag som sitter med en PS4 tycker det här ska bli kul när det kommer till Sverige. Och nu när de köper in, eller tar över de här patenten så finns det en utvecklings... Det finns mycket de kan utveckla helt enkelt utifrån de här sakerna som man vet att OnLive ändå har fixat och lärt sig av under sina fyra år som screen -tjänst. Jo så nu har ju verkligen ekonomin att backa upp det här på ett vettigt sätt. Mm. Så jag, jag, jag är ganska så, så glad att det händer och um, har kollat en del och lite så här avundsjukt mot alla Twitter-flöden som sker. På Sony sida i USA, där de säger ja, men nu finns de här spelen i Playstation Now. Nu finns de här. Jag tänker Man, är jäklar, det där det, det ska bli kul sen när det kommer. För även om de säger att ja, vi kommer aldrig släppa valfritt, exklusivt, tidigt Playstation-spel. TPS 4 så kommer det kanske finnas då till Playstation 9 och då kommer jag kunna ta i tur med dem i alla fall. Okej, okej. Okay, mm -hmm. okay. det, det som kan vara bra, de måste ju hitta på ett bättre namn för de kan ju inte kalla det streaming för att det blir en konflikt av att titta på live streaming. Jag menar, det, det, ja, vi får se vad de kommer hitta på om de döper om uh, on live till något helt annat. Så tjänsten heter ju Playstation Now. Då har du helt rätt i. Det blankar jag totalt ifrån. Men ja, jo, det blir intressant att se vad, om den kommer hit. Men, ja, det, de, de, de har sagt att målet är att det ska bli globalt. Dock att de har haft beta på det här tidigare då och sett hur det fungerar lite och så. Ja, nu det... bara det in sin kvarn. Det är ju skönt att USA fungerar som våra beta -tester. Ja. Men, men alla de här stackarna som har online live nu? Var, um... Ja, det är inte men, så roligt. Det är ju sagt att de kan ju spela fram till den 30 april och därefter så kommer ju tjänsten stängas ner. Men att du, du, det, är, det är ju så en, det är helt enkelt så att du... De Allt försvinner ju. ju. Allt försvinner, precis. Som de inte har kvar där nu. Det är som det gjort Men de har till sista i alla fall att spela. Mm. Sen, sen får de hitta någon annanstans. Ja. Och det är ju ingen återbetalning heller för spel som köpt där, liksom. Det, det, jag tror det är det sen 1 februari, om du har kört, köpt spel efter 1 februari. Ja, det var nån sånt. Det är nån så, de hade. Att efter då, kan februari... du få, då kan du få tillbaka pengar på det eller återbetalas. Men mm. har du köpt innan det så icke så icke. Det är ju ganska surt. Ja. Men, men. Mm. men det är då man verkligen börjar komma in på det här hur, hur mycket äger man digitala spel? Med tanke på att där har du inte mm. ens spelen på din sida sparat på din dator utan det körs på en helt annan dator. Du har bara tillgång till spelet som du har köpt. Och varför fixar man inte det? Om nu så nu köper upp online varför köper de då inte serverna med all information? Och... Ge, ge ja, de, de, de köper egentligen inte online de köper bara patenten jag vet hur de ah, okay. jo för alltså det skulle ju kunna det skulle de ju kunna krama ur pengar på också och ja att ah, nej, men alla ni som har konton om ni bara mm, antingen betalar någon månadsavgift eller eh, någon mindre summa eller så, jag, jag vet inte hur de hanterar det där men då, då sparar vi all data vi har på er och så får ni bara fortsätta ja mm. Men um, nej är de för för det eller är det bara ingen ja. som har tänkt? Ja, jag undrar. Att... Jag tror att det är så att de fokuserar på sin plattform. Det här är ju, det är ju liksom inte, jag menar det är ju en helt annan plattform. Det är ju extra moduler och sånt, mikrokonsoller och allt möjligt som man köper med med trådlösa kontroller och så. på en livesidan då. Och Sony har ju sin egen. Alltså det är ju Playstation-konsolen som de vill fokusera på, antar jag. Mm. Så att de skulle i så fall hålla kvar där. Det, jag tror det är mycket mäck för att få att det att funka. Det är klart de skulle, men det är många, många miljoner som behöver läggas ner för, att, mm. för att, ja. mm. Och eh, jag tror att de är intresserade av vad det här kan gynna deras spel. Mm. Eh, så därför är patenten där som de är ute efter och det, det är nog ganska förståeligt. Mm, Intressant i alla fall. Uh, mer nyheter? Uh, ja, vi har ju... Att. Nu har de gjort en liten, upp, en liten uppdatering i World of Warcraft så att nu kommer du kunna köpa World of Warcraft tokens för guld och då indirekt kunna köpa mer speltid för dem, de tokens. Kan du även köpa tokens för riktiga pengar? Det är inte sagt uh, ännu. Uh. Eller jag, jag vet inte. var det sagt att. Var det stod för det att de kunde köpa för vanliga pengar? Jag har bara sett att de kunde köpa för guld. För det är det som var det nya i alla fall att de kunde köpa. Men att det kan de ju säkert göra. Det skulle inte förvåna mig. Pengar i pengar. Ja, precis, precis. För det känns ju som den här att ja, du kan byta den mot guld så du kan spela till det game time och du får en form av real valuta exchange. Du vet hur mycket guld är värt egentligen. Du får en standardisering till alla goldsellers eller man ska säga. Mm. -hmm. Och just nu var det to... Vad uh, var det nu? Hade de satt på pris? Jag vet att Det var någonstans 30 000 guld. Mm. Men var det, var det för en månadskostnad eller var det för tokens? Nej, det är 30 000 för 30 dagar. Det är 30 dagar, ja, okej. Okay. Uh, och vi ser vad det hela har blivit. Nu är det som nu har det varit så mycket käft med folk har farmat gold och, och fått riktiga pengar för och sånt där. Då. Jo, jag menar, det har ju hållit på sen vanilla, ärligt talat. Mm. Eh, vissa server har fler goldfarmers än andra. Eh, men jag menar, det här är ju ett antikt problem. där <laughs> Snälla någon, har gjort slåtar om det här. Mm. men och också det här att äm, göra det möjligt att köpa någon form av ingame-valuta för pengar äm, är ju inte heller helt äm, nytt koncept äm, vi pratade ju förut lite om finns ju i Guild Wars 2 kan du köpa gems som du också kan byta till pengar det här kan ju vara deras sätt att försöka göra det mer lagligare de, försöker, de har ju sett det. Sätta lite, lite boundaries i World Warcraft att folk inte leker runt och är idioter. Precis, för att problemet med goldsellers, man kan tycka att, ja, men, vadå, om folk vill kasta riktiga pengar på att kunna köpa grejer, fine låt dem. Men problemet är att det här sätter ju den interna ekonomin helt ur balans i och med att du har ett ingame auction house där du kan byta och sälja föremål med andra spelare om du då har möjlighet att köpa guld av en goldseller så kan du flödda marknaden med mängder och mängder pengar och höja priset och så vidare och sen blir det galet för de som inte använder den här tjänsten nu kan de tycka att nej men det är, det är vi som gör det och sätta åtminstone några av de här gold ur eh, business. Får det lite mer kontrollerat. Om man nu inte lyckas eh, hitta ett fantastiskt vackert kryphål där man istället bara kan bli en goldseller fast tekniskt sett jobba åt Blizzard. Mm. Hmm. Men vi får se hur det implementeras. Ja, vi får höra mer lite hur, hur allting utspelar sig efteråt när det här väl har gått trätt i kraft, om man säger så, och vi får eh, se det används ett litet Är det något kritiskt som sker så tror jag att vi får nog en nyhet på det. Mm. mm. Ja, har vi några fler nyheter eller vad det är allt? Det var det vi hade den här veckan. That's it. Och det var allt för dagens ja. nyheter. Gud vad roligt, vad, vad visar vi har blivit. Jag känner att vi har lärt oss någonting idag. Vi är glad <skratt> att vi hade det här segmentet. Du har en liten gubb, du har som en inre gubbe som du vill liksom få ut på något sätt. Det känns bra. Absolut, jag har en hel vas med purjulökar står bakom här. Det. <skratt> <skratt> det är en referens. Uh... <skratt> jag gissar galens Du gissar bra. Excellent. Men då lämnar vi våra glada spelnyheter bland annat och går till veckans spelgenomgång. Och veckans spel den här veckan var ju Prince of Persia, Forgotten Sands. Vilket var ett spel som jag inte visste fanns. Jag kände att, ja, ah, Prince of Persia-serien, det är de här tre stycken trilogin och sen så kom ju det här 2008-spelet så fanns det ännu ett nytt spel som hade gjorts och tänkte jag, säg inte att det är baserat på filmen, men ja det var sin egen också så det är något de rebootar konstanten där Prince of Persia Men vi kan ju ta och fråga lite folket här vad de tyckte om spelet, hur deras lilla erfarenhet med det var och om de har spelat de tidigare spelen. Men jag hoppar till Herr Olsson igen. Jag vill fråga dig vad, vad, vad tycker du om den här persiska prinsen och hans äventyr i lådan? Ja, jag... Okej, okay, säga säger så här och jag, jag kan dra en liten beskrivning av spelet för de som kanske motförmodan inte har hört talas eller Det låter som en utmärkt i det tycker jag. Prince of Persia, The Forgotten Sands, som det då heter. Det är ju då action-äventyr kan man säga, där du med hjälp av den här kära lilla prinsen ska du ta fram genom ett, ett plattformsspel där just akrobatik är ledstjärnan. Eh, och eh, tillsammans med ett pusselmoment då. Det finns stunder av action liksom, och då, då får du med, med prinsens hjälp liksom, hoppa och studsa och snurra och springa och svinga med svärdet. Eh, ta koll på monster och annat oknytt. Um, man, man kan säga att det, det, för min del, jag tycker att um, fightingen är ganska simplistisk. Uh, men den är gjord först och främst för att vara underhållande kan jag tro. Uh, och deras fokus är just på det här med att hoppa runt och lösa pussel. För i grund och botten är ju där lite som vart Prince of Persia kommer ifrån, ren pusselspel egentligen. Komma över fällor och komma förbi och så vidare. Men, ja alltså det, det här spelet kom ut 2010, så det, det har några på nacken och det är ändå det senaste. Det utspelar sig mellan första Prince of Persia, alltså i trilogin Sands of Time, och andra spelat The Warrior Within. Så det är en sån här härlig In-Betweequel. Well, no dear. hörs och fy. Ja, och det är liksom, det är helt okej okay, grafik och ljud. Det är inte direkt fantastiskt, men å andra sidan det är ju fem år gammalt. Så. Ja, vad kan man säga? Historiemässigt så är det väl det att prinsen ska då besöka sin bror. Och när han väl är hos brodern så råkar ju såklart släppas lös en enorm urgammal armé genom vissa ja, händelser för med hjälp av brodern och då ska ju vår kära prins klara biffen. Och det är väl där. Du kan då på vanligt sätt åka tillbaka i tiden eller du låser upp det efterhand och lite andra förmågor framöver. Om man ser just till vad jag tycker om spelet då. Det som jag tycker är bra med spelet är ju att det är ju liksom en klassisk Prince of Persia upplevelse. Om du gillade Sense of Time så ligger det här verkligen som handen i handsken. Det är ganska bra variation i gameplay. Det är strider kontra pusselmomenten som, som jag tycker har en ganska skön balans. Uh, spelkontrollen i sig är ganska djup. De, de, det här är ju deras sista eller senaste Princess of Persia och de har lärt sig mycket, uh, märker man. Det är väl samma studie som har gjort alla Princess of Persia-spelen. Det är väl allt från Ubisoft i alla fall. Ja, exakt. Och de bröt ju ut då, egentligen 2008, där med det som Danny körde, Prince of Persia, den sell shaded versionen. Och sen kom de väl på sig själva, för det var ett ganska stort tryck då att, ja, men vi vill ha den här klassiska Prince of Persia, men de hade ju avslutat trilogin. Hur gör man då? Jo, vi trycker in en del som utspelar sig mellan två delar, såklart. Mm. Så, men svårighetsgraden i spelet ökar konstant och det är okej. Okay. Alltså det... Det är en rimlig nivå på det. Det är just pusslmomenter det, det fokuseras mest på. Och där ska man liksom tajma rätt och så. Och allt det här hoppande och stötsande. Så det är bra. Sen, saker som kanske inte är lika bra. Det känns väldigt gjort helt enkelt. De tre första spelen nylade det här. Och det känns ganska mycket cash-in över det här. Står in i sig kanske inte har någon större driv. Och när du, för min del kan jag bara utgå ifrån då. När jag väl kört klart det så kommer jag knappt ihåg det, ärligt det, det känns lite fegt från Ubisofts sida egentligen att de inte vågar att göra någonting större med det. men jag kan förstå att de kanske är inne på det. Och sen då också kanske förvisso en detalj, men om man dör vid fel tillfälle där du har precis sett en filmsnutt som tar ett tag, då blir det tvungen att se om den här filmsnutten om och om igen, fast du liksom, borde tycker jag får börja direkt med spelet. Det, ]ja, för, ja. Fredrik, nu är det att du kan ju hoppa över filmklippen. Jag snackar inte filmklipp, jag snackar kattgrejerna över vissa banor och så. Mm, ja. de, de kan man väl... Man kan hoppa över dem också. Ja. Du, du tycker bara på B och sen kan du liksom välja äh, skeptisk katsyn. Bra. På då vanspård, har jag Men äh, annars så är det just det här då. Äh, det har bra kontroll och så överlaget okej okay, spel. Jag ser det inte som eh, någon, något spel som kanske får Prince of Persia-serien att skjuta i höjden. Men det håller en hög kvalitet och eh, helt klart en re rekommendation om man gillar eh, trilogin. Prince of Persia-trilogin. Mycket visa ord av er Vi tackar han och lämnar golvet till Lotta. Vi vill höra lite från dig. Hur är din upplevelse med detta spel? För att, som jag förstår det så har du inte spelat Prince of Persia-trilogin och kommer med det här som ditt första Prince of Persia-spel. Precis, Herr Löfström. Detta stämmer utmärkt. <laughs> <laughs> Nej, usch, jag. Okay. Jag tycker mycket om det. Som sagt, jag har inte kört något Prince of Persia-spel tidigare. Men det är för det första tycker jag att det, det ser helt okej okay ut. Eh, okej, okay, visst det märks att det har ett par år på nacken, men det, det ser fortfarande okej okay ut. Eh, jag tycker om pusselspel. Eh, och det är roligt att, att hålla på och studsa och klättra på väggar och, och greja. Eh, frysa vatten och tina vatten och, och spola åt tid och så vidare. Um, fightingen, ja jag förstår vad du menar när du säger att den är gjord för att vara underhållande mest um, man, man kan ju lära sig olika förmågor då som underlättar strider um, Lämna eldspår och, och skjuta is och, och vind och grejer uh, Jag kände att jag använde aldrig dem för att det behövs egentligen inte jag menar, du har du har dina slag som basically stannar motståndaren en liten stund. Du skickar tillbaka dem, och du har en liten knockback. De tar tre evigheter på sig att landa ett slag. Och när de väl försöker så har du redan mosat deras kompis så långt mot andra väggen att du är utom räckhåll. Men ja, det ser väldigt coolt ut. Man känner sig lite episk. Uh, det är små roliga saker man kan springa runt och leta efter gömda sarkofager lite överallt de är jättegömda, jättesvåra att få tag på vad jag förstår du, bara för att de två jag visade dig var i vägen när man skulle försöka ta sig vidare på banan så betyder det inte att alla är sådana Ja, jag lovar jag bara att gå för mina egna erfarenheter och se, så du ska genom den dörren det är en i vägen ja den var svår, <laughs> det är lätt att missa det kan jag förstå shift uh, <laughs> vissa är faktiskt svårare <laughs> än andra okej okay? uh, nej men det är ja, det är mysigt uh, storyn känner jag väl ja, uh, yeah, för någon som inte alls har någon som helst koll på Prince of Persia. Uh, den är lite sådär om det motiverar varför man har rejäl Allt man har rejäl um, Och varför man gör det här Trots att man är ganska good guy uh, Utan någon som helst Remorse För Det är well, technically not living Så det um, Och ja det, Själva spelet i sig Det är inte jättekrävande För att vara ett hyfsat modernt spel um, det kan köras på en potatis om det är en väldigt fin potatis. Den ska inte vara möjlig, den ska inte vara grön, den ska inte vara rutten. Men du ska ju helst ha en dator, va? Men om jag bara har en potatis? Det går, det går. Du har inte jättemycket möjligheter att ändra om i inställningen. Och det är väl för att det främst inte är tänkt till PC. Alltså, nu sitter någon och... Jag ner här på iTunes och undrar, vad fan snackar man? om? Potatisar, det går inte kör om <laughs> att köra på potatisar. Fast jag är glad att se min potatis. Så jag, jag är, för mig fungerar. Hjälp, min dator har stått mörk, den börjar grodda. <laughs> ja, det är bara att plantera den. Får jag en ny då? Är det en dataplanta? Självfallet, det är därifrån datorer kommer. Oh det vet ni, har ni inte åkt till så här komplett eller webbhallen där de här datafarmen? Mm, mm, det är så de föds. Men mycket kärlek krävs det. Det är därför jag blir så upprörd när somletar för dem sågar och, och tänger när de ska försöka mäcka med dem. En bra, en... Svarv. En bra svarv är vad som behövs med fixa med datorn. Mm, precis, jag menar du behöver ju en så. Yes. <laughs> jag tycker om det. Jag tycker det är mysigt, det är trevligt. Det är första spelet på ja, ett tag förutom MMOs som får mig att tycka, "Ah nej men jag ska bara fortsätta till, till nästa sejpoint." Bara bara, ah, okej, okay, nu är det ju faktiskt riktigt spännande." Så att, "Ah men jag tar nästa." Jag kan tänka mig eftersom att även om man kan säga att man har tröttnat på det lite om man har kört trilogin kommer man in på det senaste spelet färskt då är det ganska välpolerat det nästan kan vara för mycket kan jag tänka mig med spola tillbaka tiden och du har alla element med eld, vatten, is och vind och så vidare Det kan bli en lite spännande utmaning att få allt koordinerat i alla fall om man sitter på tangentbord med alla specialförmågor och, och knappar och movements och dit men eh, roligt Det är det som är huvudsaken Precis Så att, ja, jag rekommenderar det En rekommendation från Lotta Då har vi Danny far Danny, låt oss höra Dina bekymmer och upplevelse Nöjet som du har fått ut Av detta spel Det skulle vara så roligt att få veta just din åsikt Har <laughs> <laughs> han druckit någonting innan här? Jag, jag vet inte Förlåt. Ska de kontrollera socknivåerna här? Ja, jag... Någon har gjort te åt mig. En civiliserad. En lite ja. en, måste injicera en viss form av kulturell höghet som får oss att kunna diskutera det på en annan nivå än vad vi är vana vid i den här världen. Ja, Ska vi bara lära dig att dricka te som en riktig engelsman också? Lycka en... till med det, lycka till med det. Genom anus? Anyway, och där Danny. drog Fredrik tillbaka till en normala va. ja men Danny, vad, har du, vad tyckte du om spelet? vad jag tyckte om spelet? nej, jag tycker om spelet jag tog att spela klart i två sittningar antingen kan man se det som att han oh, tyckte det var verkligen bra så han satt på så länge eller så var han så och var för sig. ni får välja själv vad ni tror jag att det var min åsikt då, på den biten nej men att uh, uh, jag tycker det är ett bra spel uh, det, i man inte spelar något, något tidigare Prince of Persia så tycker jag är en, en bra start i så fall, i alla fall för det är ganska enkelt att komma in i spelet och det är inte en alltför tung storyline det är, det, den är ju väldigt simplistisk egentligen eh, tycker jag eh, så på den biten är det lätt att komma in kontrollerna är ganska enkla att lära sig det är ju på slutet lite grann kanske man får tänka till grann, vad skulle jag tycka nu för... ja just det, så var det ja. Um, men uh, Jag tycker för att så, så jag säga, Gammalt spel Pem på fanacken så ser ju fortfarande Jävligt bra ut och uh, Som vanligt så när jag spelar så brukar jag springa och kring och Titta runt hörn bara för att kolla om oh, de nu den här biten här borta Bara för att man kan uh, det, det finns ju på en del banan Så finns det ingen andel att stå och Bara slö och Titta runt men att, jag tycker fortfarande är kul Att göra den när, när de har tagit sig tid Att bygga upp ett slott med all inredning även fast det ser lite trasigt ut så tycker jag det är fortfarande ganska intressant att gå kring och titta på estetiken i banddesignen. Och sen um. måste man ju dessutom testa om det är så att man kan hoppa ner från den här balkongen då. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, jag vet Nej. att det går inte från de flesta balkongerna har jag testat. Ja, jag också. <laughs> kan jag slänga mig ner från här och klara mig. Nej, det kan jag inte. <laughs> det är därför man tycker om att spåra tillbaka tiden. Ja, oh, nej, nej är yeah. I would ja. never. Nej, precis. Men ja, vad kan man säga om spelet? Som sagt, Storyline. Okej, okay. gameplayet är ljudet. Är du får vad du betalar för, helt enkelt, tycker jag. För det här spelet. Kontrollerna är som sagt jutet. men det är ganska exakt Men det, det är fortfarande här. Ubisoft det här, man kanske kommer emot en vägg och så försöker man springa upp, det är något som irriterar mig fortfarande till, till dagens spel de gör nu i Assassin's Creed också. Man bara, Åh! för de kan få bort den där lilla detaljen bara, men... Mm. små, små detaljer. Men, äh, jag, jag skulle rekommendera för folk som är nyfikna och spelar Prince of Persia så säger jag det här. Äh, Före kanske de andra, för att det är ett enkelt spel att komma in i. Äh... Så... Ja, Men ett, ett bra spel helt enkelt Tumme upp Mycket roligt att få höra från dig Danny Och veta vad du tycker om det här spelet ni, ni, ni vill så väldigt gärna att jag ska ta som uh, Dark Zones Eller Escape the Dile Och bara svära och kalla det Hej, <laughs> hej bara. Det här är ju karaktär nu Vad är det för någonting för fel på honom? Han är så negativ Det är så roligt Danny, när du tycker du spel är bra Men det är ännu roligare när du tycker du spel är dåligare vi kommer upp, du Om vi säger så här, Jag vet vilka spel som kommer skall Och det kommer komma spel Som även om jag kanske i får inte spelat dem förut Men spelare då tycker att Åh, det här var ju faktiskt bättre än förväntat Jag kommer vara negativ Jag säger det ju nu, jag kommer inte vara snäll Fredrik, du, vet Fredrik, du vet exakt Vad jag pratar om mm. Joshi Silent, yes. vi gör någonting att se fram emot Mmh -hmm. Ja, men då tar vi ju och avslutar. Det var väl en rekommendation från allihopa. Kanske lite långvarigt om du har spelat alla spel, men det är värt att ta upp och plocka på ändå. Prince of jag, Persia Forgotten Sands. Jag är bara nyfiken här till dig, Fredrik. Mm -hmm. För du har spelat alla tidigare spel. Ja. Hur håller det här sig mot de tidigare spelen? Det håller sig ganska bra, gör det. Det håller sig... Alltså, storyn är ju inte mycket. Ju liksom, de, har, de har kruxat in det lite såhär. Så. Det är som en, de, mellan, en mellansekvens, ja. min, som jag kan säga, med ett av de fåan. Nej, men det är ju precis som alla egentligen har summerat det upp, att det, det är ganska gjutet i sitt eh, sätt att styra vår kärre prins. Va? Så, och eh, hoppa runt och studsar och så. Det funkar bra. Och så, det var ju där som satte Prince of Persia-serien. Jag menar, det, det är inte för inte som Prince of Persia Sense of Time blev en hit. De hade släppt ett Prince of Persia 3D som hette ett antal år innan som blev en total megaflopp. Jag kommer ihåg mm. hur folk totalsågade. Det var så buggigt och det var så... Jag tror jag hade någonting läste in um, saker fel i minnet och det drog upp och folk fick, blå, fick skärm och skit. Det var så fruktansvärt kodat. Så det, det gick inte att spela. Mm. Och sen så väntar de och byggde och byggde och sen så kom Prince of Persia: Sands of Time och det blev en total hit. Och sen så fortsatte de då år efter år. Det, de släpptes ju varje år efter det. Eh, mellan 2003 och 2005 tror jag de kom. Och alla sattes ju ganska bra de förde vidare står inga ganska bra där och jag, min favorit är ju förvisso Warrior Within alltså spelet, men det sista spelet också bra Jag tycker det, jag håller ju första spelet som den absolut toppen, alltså det bästa ja, av det, det är ju jag, jag försöker jämföra det på de tre, och det är Warrior Within och eh, vad heter den sista nu the, the Two, two Throws jag, jag, satt, jag sitter och kollar just nu att det här Prince of Persia 3, det är inte gjort utav Ubisoft utan det är Red Warbrape Entertainment mm. som gjorde PC-solutionen och Avalanche ja, okay. Software till Dreamcast. Men ja, alltså jag kan väl, Visst, War Within var bra i historien tänkte jag tillägga där. Mm. Den spel som alla kommer ihåg är ju första, Sands of Time. Mm. Det är där som statte för det, jag kommer ihåg när det kom, jag kunde inte slita mig från det. Jag kommer ihåg till och jag åkte över till, eller jag fick över en vän som heter Kristoffer och han tyckte om det där är ju jag kör sa jag. Ja, det är han och han och jag kör tillsammans. Precis. Ja, nej, det har man spelat de tidigare spelen så är det här en klar påminnelse om hur de var och vad som var i Ja, men då känner vi rätt avslutade i det här spelet och kan jag påminna att om jag inte minns helt fel att nästa veckas spel är Sword of the Stars 2. Det är möjligt att du kommer köra Enhanced Edition eftersom jag vet inte om det finns möjlighet att få andra, men på Steam så finns Enhanced Edition. Och det blir lite space-kaos, det är väl det mest avancerade 4X-rymdspel jag känner till. Så att, ja, det blir intressant, det är det jag kan säga. Mm. Uh, och uh, nästa sektion i denna lilla podcast vi sitter i är ju faktiskt veckans diskussion och uh, då ska vi alltid ta lite roligt ämne att diskutera och jag tror att allt uh, veckans diskussion handlar om achievements vad det är, har ändrat din spelstil, vad tycker man om det ska det finnas eller ska det inte finnas jag vet inte, vill vi, vill vi ta lite diskussion kanske, vad säger ni jag, vill, yeah. alltså jag, jag, jag kan aldrig hålla med för jag vet inte om du är sarkastisk eller ir, alltså om du menar nej, vi ska inte gå in på det <laughs> uh, <laughs> En blandning av allt Danny, du hade en bra frågeställning, det var där han drog uh, Ja, det var mer eller mindre uh, Achievements har ju tycker jag har ändrat en stor bild på hur vi spelar och frågan är egentligen ändrar du din spelstil från innan det fanns Achievements till det fanns att achievement. Achievements gör just nu att du går kanske helt andra vägar i spel bara för att hitta kanske en golden orb eller som i Prince of Persia, det var de här sarkofagerna. man tar extra onödiga omvägar liksom bara för att hitta någon liten bonusgrej och för att få de här 25 poängen i achievements så frågetalning är liksom, vad tycker vi andra? är är achievements något värt att ha och ändrar det våran spelstil jag kan, jag, jag kan ju börja med mig själv, bara för att mm. förenkla lite grann, att, för Achievements kom ju först på Xbox 360, det fanns ju inte på första Xboxen, vilket jag spelade mycket, jag spelade mycket Xbox. jag föredrar i Xbox som jag alltid spelade, det är inte att jag tycker att jag gillar mig, jag har ju Playstation också, men att, för jag vet ju att på Xboxen, då spelar jag bara spelen för spelens grund, det var liksom ett nöje där. Och spela igenom och bara, ah, jag har av ett till spel och jag har fått ut det jag vill utan spelet. Jag fick storyline, jag fick det ending, liksom gött nästa spel. Sen kom Achievements och då var det liksom ah, poängen. Mm. Intressant. Kan, kan man ju se hur bra jag har varit i spel. Man kan se det på direkt. Det finns en poäng att jag har så mycket, så duktig jag är på mina spel. Whatever. Så jag kan ju erkänna att jag har ju haft sådana här spreadsheets på hur och Bar och allt sånt där, hur man kan få achievements. Jag har haft utskrifter där jag har kunnat bocka av i spel. Liksom, ja, ah, men jag har haft tänker achievement, vad är nästa på listan? Bara för att ta achievements. Eh, uh, vilket jag, nu för tiden har jag, då är det liksom såhär, eh, uh, Ifall jag tar grejer så är det liksom för att de kommer i spelet och jag kan inte undvika dem. Uh, som till exempel, då klarar man av en bana, ja, det så här får du 25 poäng. Um, sådana achievements är jag helt okej okay med. Jag, är inte, jag känner att jag är att springa runt och fast jag gör det fortfarande för att det är lite svårt. För Jag vill ju få ut maximalt ett spel. Så det är liksom så här. Ah, ja, men där borta finns det någonting jag kan hämta. Men då kan jag samtidigt kolla hur de har, vad de har gjort det borta på banan. Så här. Mm. Det lite grann här, nyfikenheten och att kolla runt på bandesign och sånt och samtidigt. Jag kan plocka upp det mer sen då och kika runt. En liten ursäkt för att utforska helt enkelt kan ja, man säga. Ja, precis. Mm. Men att uh, utöver det så känner jag att det tar bort för mycket från själva gameplayet att man sitter så här, åh, man går in och kollar vad finns för achievements. Ja, okej, okay, på den där så kan jag gå och göra så istället för att liksom, köra spelet, att man är mer fokuserad på att achievements mm. än, än själva gameplayet och liksom vad vad storylinen är liksom. Ja, men det har ju skapat en helt ny spelartyp i de här som kallas sig completionists. Mm. De som ska göra total completion eh, på spelen. liksom. Mm. Jo, jag men Lotta Lot den... har ju en intressant frågeställning på den där ja. Ja precis för att jag, jag har kallat mig själv completionist, äh, completionist För väldigt väldigt länge sedan Just för att jag ville göra Allt som fanns att göra i ett spel Innan achievements Blev en grej uh, Nu däremot Så jag, jag särskiljer På completionist Och uh, Achievement hunter Att en achievement hunter Är en sån person som anser att När jag har alla achievements för ett spel då har jag kompletterat det helt, då är jag 100 att det. Ehm, Medan jag ärligt talat inte bryr mig ett vitten om vilka achievements det är. Ehm, det, jag, jag vill uppleva hela spelet. Ehm, och den, den skillnaden tycker jag är intressant och den blir olika stor beroende på vad det är för spel naturligtvis. Men Personligen så är jag nog en av de här Få som inte Jag har egentligen inte ändrat spelstil Jättemycket jag, jag satt och spelade väldigt mycket WoW När Achievements blev stort I min föreställningsvärld Och då hade jag ju redan samlat på mig Alla mounts jag kunde lägga vantarna på Alla minions Jag hade alla cooking recept Jag kunde lära mig Alla alchemy recept Uh, och så vidare för att jag ville det och sen helt plötsligt så fick jag mängder med poäng som bara trillade in när de satte igång achievement-systemet för att well, jag, jag hade redan fixat allt mm. men som sagt, jag, jag håller med dig Daniel. jag tror att det tar ifrån en hel, nu vet jag en achievement-hunter så kommer du bli sur på mig för att jag säger det här men det, det tar uppmärksamhet ifrån spelet och det tycker jag inte om. Det kan väl bryta väldigt mycket i en story att ha, eh, om man säger så att oh, du måste skynda dig hit kommer en katsin och sen så, så jag ska dit, jag ska bara springa till andra sidan världen först och hämta den här grejen och bara se om den finns där och sen kommer jag. Mm, precis. Mm. Ja, nej, för min del så är jag väl inte så mycket för achievements överlag, dock är det så att jag känner ju vissa spel. Det, det, till, det är frågan om vilken typ av spel. Övringsinriktade spel så har jag ju sett att där har de ju fler achievements. Inte för att, jag vet, inte för att det direkt lockar för min del. Jag vet för Team Fortress till exempel har över 500 achievements. Det är ju multiplayer achievements. Ja, vilket, men... flest, vilket har blivit på de de flesta spelen så är ju mest mer Achievements på multiplayer-sidan än i mm. vanliga singleplayer. Men det känns, jag tycker det bara blir så fånigt när det liksom, ja ah, visst du ska döda 3900 av dem där eller 7 mm. miljarder av dem där ja, för får se, det finns vissa spel som jag känner om det här funkar att ha Achievements på, som spel där du verkligen ser att du har klarat av spelet, som Walking Dead-serien där du verkligen har du kört igenom spelet, då, då har du 100% på achievements. Det är som jag sa som mitt exempel på bra, bra design för achievement är Pete Jackson's King Kong. Har du klarat spelet då har du 100% och du har mm. samma sak du sa när vi med Walking Dead. Du får per banan du klarar av så får du achievement. Att du klarar av den här banan gratis. Men det kan ju vara, jag tycker de achievements kan ju vara de absolut tråkigaste. Jag har inte förtjänat, det är ingen achievement. Jag har bara, jag har spelat spelet som det är. Precis. Och det är det jag tänkte komma till nu, för det det finns ett spel som jag har satt 100% på på Achievements som jag är väldigt nöjd över att jag har gjort det mm -hmm. och det är det första Defense Grid mm. uh, för där har du det, inte, det handlar inte om att du ska lägga ner ett antal timmar eller så utan det handlar om att du ska få guld på varenda bana mm. till exempel mm -hmm. och tilläggsbanor och liknande och uh, att du ska klara på en viss svårighetsgrad på alla då får du, om du får guld på den här svårighetsgraden i alla så liksom får du det här achievementen. Så där är jag hundraprocentat. Jag tänker så här, jag fokuserar på de spel som, som achievementen passar för. För storybaserade spel känns det totalt onödigt. Grattis, spel... du sköt den lilla flickan i ansiktet. Här, ja, har en achievement precis. som säger att du är en um, Och <laughs> det, det känns ju tråkigt. Liksom. Men uh, på spel där det handlar om en, en, en ren och stjärn utmaning. Behöver, det, det handlar inte mm. om du, om, ta in klassiska exempel med Tetris, fine. Du kanske slänger in en Chiemens där. Du kanske klarar under två minuter och göra tre fräser. Jag vet inte, men alltså <laughs> spel där det handlar om en utmaning och framförallt ett, ett, ett, en skill i att få dem. Mm. Inte att, ja, du ska skjuta 15 medics samtidigt som du ramlar ner för ett stup. Ah, nej. Men vad tänker ni om achievement som har eh, nästan som ett litet eh, lockande till ett easter egg att liksom, du vet, kanske något som man aldrig skulle tänka på att göra men det finns en achievement som har en liten text som ger lite, en liten hint till ja, eh, kanske kan testa att göra någonting så här och se vad som händer mm. Ja, alltså i det läget så är just det här att det blir det blir ett sätt att utforska spelet mer Eh, och det tillför ju till spel det, det tar ju inte ifrån någonting mm. Mm. Jag vet inte. Du lät lite mm. men om de har, slänger in ett bara för att du, de vill att du ska få ytterligare speltid i spelet genom att springa iväg och kolla upp en grej som bara tar mer tid, då tycker jag det är onödigt då kan vi ta som exempel i Prince of Persia på eh, Sands så finns det när det streamet att plocka alla de här eh, eller vad säger, Prince of Persia källsidre så finns det att springa och plocka alla lightsid som finns spel då finns 1001 stycken. Ja, yeah. såna jag har några crackdown ett exempel, det har de också orbs som man ska springa och plocka upp. Jag kommer inte ihåg hur många är, det är väl över 1200 eller något så där sammanlagt. Och då tänker man vem orkar? samma sak. Jag har ju det här problemet med Assassin's Creed för jag, jag på första spelet alla open world spel har ju det här problemet ja, om man ser det, om man det, till det, achievements då. Det är liksom bara för att dra ut på liksom att du stannar kvar i spelet länge. Samma sak med multiplayer, de har så här: Du ska levela upp den här nivån, du ska låsa upp det här, du ska skjuta X på det här sättet. Det tillför ju ingenting till spelet, det drar ju bara ut längre på tiden. De vill ju bara att du ska stanna i spelet, fortsätta spela, spela våra spel, spela våra spel. Titta, vi mm. till. fem nya achievements, Du kan spela längre för att få dem. Yay! Jag spelar, jag spelar inte i multiplayer för att... Jag tycker jag är ingen, ingen multiplayer-person, man ser liksom multiplayer achievements, förut när jag spelar. jag bara... Ah, oh, crap också. Ah, men, då var det med, med att jag struntade i det och spelade spel, för jag tänkte att ah, jag kan inte få 100 på det spelet. Då spelar jag inte spel istället. Och det är liksom att ta ifrån det, det kanske, kanske är kanske... Singplay kanske skitbra, men jag tog liksom för att jag såg att jag kunde få alla achievements. Det var liksom, ja ah, nej, då skit. Men jag du var en achievement förr, eller? Uh, ja, jag var förr, att jag plockade det. Fast... Uh, jag struntade i en del spel bara för jag såg att ah, det är så mycket på multiplayer. Jag är ingen bra på multiplayer, det kan jag erkänna väl. Så då är det mer att jag struntar i att spela spel. Så jag tänkte, jag kan bara, jag kan bara få <kör> sju av femtona Siemens, för att resten är multiday. Då struntar jag helt och hållet i det. det liksom, nej. Mm. Och det förstör ju, då ser man, det förstör ju liksom för spelupplevelsen. Så jag kan strunta i ett jättebra single player spel och jag inte kan vara alla Siemens. Alltså, det, är det bara jag som känner att det, vi kan dela in en i tre olika former och kategorier? De som tillfört till storyn, och... Mm. och och fokusera mer på story. De som är bara liksom extra lulllull -lull som inte betyder någonting. Eh, och de som faktiskt är svåra att få. Mer high score liknande grejer. Klarar det här eh, på den här tiden. Eller klara det här utan att bli träffad eller någonting. Då, då tycker jag nästan det är bättre som de har på Playstation. För de är de trophies, och har de olika kategorier. Du har liksom brons, guld, silver också, och Du har Platinum. Och platinum, mm. de är ju bland de svåraste. Jag, jag har ju suttit och kollat när Fredrik har spelat och jag var inne och kikade på det här, deras trofélist och sånt där. Och då står det procent, hur många av alla som har spelat spelet någonsin, hur många som har fått äh, det. Och en del så står det så här mindre än en procent. Man bara, mm. det är lite imponering om Fredrik skulle få den. Man bara, imponerande, du har Platinum på det Det är typ en procent av alla som har spelat spelet. Du är gamer. Jo, men alltså, ärligt talat, väldigt många achievements är väl just, ursäkta franska nu, men lite av en tävling ärligt talat. Ja. Det men är så att man ska kunna... Se bara på Xbox där du har som liksom samlas yeah. ihop och folk kanske jämför där. Och då finns det dem med så här hutlösa hö, hög mängd. Och då tänker jag oftast, alltså, alltså jag spelar mycket spel, men det där, han har ingen liv. Eller hon. <laughs> Där alltså, är totalt stopp på allting utöver spel. Det, då blir jag nästan lite så här ah, stackare. Men det är sånt där man, man, man kan tänka sig att nu sitter de och har tråkigt bara för att höja sin poäng. De spelar spel de absolut inte vill spela men det är lätt att få poäng. Ja, men visst, om det är så att man är energimontant och verkligen sätter en stolthet i det här. att ja, men jag skaffar alla achievements för alla spelliga spelar. Och sen försöker jag få så många spel som möjligt. På det här sättet. Eh, och faktiskt får ut glädje av det här. faktiskt glädje. Så att det här övervinner alla de hundra timmarna av grind. Och spel du egentligen inte är intresserad av. Ja visst. Whatever floats your men jag, jag, tror, jag tror faktiskt det är en fråga om ålder där. Om jag ska vara så krass. Att ju, ju yngre du är desto lättare du har. För när jag kom i min ålder med barn och ungar alltså jag, den tid jag lägger ner på spel den väljer jag jag, jag tänker att nu ska jag spela här och då, då går jag in för det där och fokuserar på det liksom. jag har inte tid jag har inte så mycket tid till att spela så när jag väl ska det då, då spelar jag för spelets skull och för 10-15 år sedan då är det tvärtom då kunde jag sitta tre dagar i sträck med ett RPG och känna fan, nu är nu jag bara kommit så långt, nu måste jag sitta tre dagar i sträck till. Och då kunde jag liksom jaga sidopquests och, och allting, bara för att jag känner att jag hade alltid Men det är en fråga om perspektiv och vad man är i livet, tror jag. Jag, jag, jag kan ju säga så här som jag är ju arbetslös och jag har ju varit med att, jag sitter fort, jag har ju slutat som sagt med att sitta och liksom, ja oh, jag måste få alla. Utan jag har ju suttit en del med mitt Playstation 2 de har inga team och sånt där, så det, det är så, det är som. Sen så skumma sit här. Var är det, för en ah, det, det finns inget för spel. Ah, Nej, du kan spela vidare. Det är som frihet, känner jag. Att det är liksom, du spelar för spelet skull, inte för något annat. Det är att liksom, du har klarat mm. den här banan, grattis, 25 poäng. Uh, nu är det liksom bara att jag spelar igenom, jag får ut maximalt. Jag går och letar bäst jag vill och kan hitta och bara utforska och det finns ingenting extra, utan det är bara för att jag vill det är inte för att det är någonting som annat som ska locka mig dit mm. alltså jag, jag kan ju säga som, som du sa det lockt just det finns många som är completionist vad gäller så fine, det är liksom precis som du säger, whatever floats you vote uh, det är klart har någon fått väldigt mycket glädje av det så, så är det ju legitimt tycker jag såklart glädje mm. är ju glädje um, jag tror bara att de kommer att rädda sig och gör de inte det då kommer de fortfarande sitta vid 40 års ålder och spela spel ensamma i en skrubb. Det låter ja. som en ganska till tillvaro, men ja. Ja, om man är helt ensam. Jag vet inte. Jag mm, vill inte vara if helt I, ensam. Ifall du signar om i, I skrubb, ta in min, min, min 48-tums tv-ställare mot vägen. Det är, typ en, meter i men men, det är en sak om du har en, en, en, en partner eller ungar eller... ...morfar eller vad du vill och spela med, liksom. Kom, morfar, in i skrubben. Nu ska vi spela Achievement Hunter. Nej! Men eh, ja, alltså, Achievement är ju ett ämne som är intressant på det sättet att det finns de som är extrem eller gäller det, liksom. Vissa följer ju bara, liksom, ja, jag ska sätta det här i så så sitter de 13 timmar och sen har de tagit det. Och vissa bryr sig inte för fem sekunder. Mm. Mm. Intressant, ska vi ta avrunda lite med tanke på achievements här, har ni någonting mer ni vill lägga fram? Jag har faktiskt en grej, jag har gjort en egen achievement i Forgotten Sands Ooh. Destroyer of Pots Det är bara för att du vill att folk ska sönder saker Nej nej, det är specifikt för att folk ska sönder krukor och tunnor Jag vet inte vad det är, är det ett spel det där man kan ha sönder? Ja men det är det! Det är så tillfredsställande att slå sönder om hörde det här <skratt> Ja men det är det! Du har det i Prince of Persia Forgotten Sands Du har det i, mm. well, alla Zelda-spelen Du har det i Diablo Det, det är bara så, så skönt på något sätt går runt Det där och är något vi måste djupdyka inom sen Just det här med att förstöra <laughs> objekt i spel För jag tycker om just när man förstör stora stenblock och grejer bara, att bara ah, okay, okay. Och så blir det damm Ja, men det är det? Ja. Nu hoppar vi in på ett väldigt kort. Ja, gott. Jo, jag kör. Vi, ja. vi har en annan eh, djupgående diskussion där som krävs utforskas. <laughs> men ja, men jag, jag tycker vi inför en uh, officiell uh, nödlivartrymant i Forgotten Sands. Destroyer of Pots. Du okay. måste ha sönder alla krukor och tunnor i hela spelet. Så alla er som lyssnar nu, kör en uh, total ge, uh, genomplay på <laughs> vilken svängen jag ser där. En hel let's play på Forgotten och där ni spelar in då på Twitch eller vad fan ni vill. Och visa upp att ni gör det. Då, då skickar jag en, ett spel till er. Då Yay. får ni spela av mig. Ja, det var ordentligt. Det är faktiskt belöning för teamen. <laughs> Bara Gött. maila in till oss på info@noblipodcast.se och säg här har ni ett klipp. Och så kommer jag säkerligen titta igenom alla 15 timmar och fanden där det krävs. Självfallet. Och eh, sen så kommer jag skicka ett spel. Och så Jag kan lovar. vi skriva på hemsidan att uh, den här personen har fått achievementen Destroyer of Pots Yes Ja, men då tar vi <laughs> Då tar vi och lämnar våran diskussion här och uh, går in till nästa segment som är våra eventuella extra lilla nödlivsämnen här Jag tror alltså att någon har sett en liten, liten uh, våghals En våghals, ja mm. mm. Det vill det Ja Igår på Netflix släpptes uh, Daredevil, 13 avsnitt av Marvels uh, rödaktiga hjälte. Och jag har mm. sett igenom hela, och Danny har sett halva säsongen. Mm. Uh, ja, vad kan man säga om? Du kan väl dra lite om premissen, Danny? Uh, premissen är ju mer eller mindre hans uppgång uh, till att. Hans fight mot Kingpin om vi säger så nu här, och uh, hans val om hur han gör sitt, sitt ska man kalla det ett jobb eller man jag, jag vet inte så att du vill säga, bestämma vad han sig ah, för nej, är en, en vigilant, ja. mm. um, Han är ju en vigilante. Mm. Och han är ute för att rädda sin stad från, ja, i det här fallet som alltid är till träning, så Kingpin som är the bad guy. Eller William Fish som han heter också. Um, och det är ju lite grann hur han Byter sitt nattjobb Med sitt dagjobb som ny advokat Och liksom försöker få det att gå ihop och Båda flyter ihop Det Att han tar ju från båda delarna Att det han lär under dagarna är ju någonting mm. han kan utnyttja på kvällarna När han är ute på sitt sin lilla hobby um, Men jag får hålla med dig Ja det är ju man får säga hobby Jag får hålla med dig för att den, den är väldigt brutal Efter de delar jag har sett i alla fall Uh, det är ju inte som uh, den superusla filmen jag måste de måste bara veta, hobby, jag håller med, dig. Jag måste, med Hans mission, liksom. Hans mål i livet, då. Ja, i princip. Uh -huh. Hell's Kitchen som är den delen han uh, bor i och den som man vill rädda, först och främst. Mm. Från Wilson Fisk är ju det som det går ut på, då. Mm. Men, uh, ja, vad, vad sa du där? Det var brutal. Det är väldigt brutal. Det är inte någon sån här denn het uh, uh, seriedirekt utan den är ju ganska den är ju väldigt mörk och rå uh, den, är, den inte, är alltså inte gullig. Den är inte gullig nej och den uh, om vi säger så här, våldet är ju berättigat i den att det är mer lite mer realistiskt att så här skulle folk vara. Det är ju inte där liksom du som frit tog exempel när han berättar om den det liksom du slår en om kul och ligger bara. Uh. Här, de här bankar skiter över varandra och man ser ben som sticker ut till exempel och så, ybervåldsamt ibland, man bara, okay. alltså det är ju ybervåldsamt på det sättet att du ser verkan av slag och sparkar mm. på det sättet är det våldsamt och det är ju egentligen mer realistiskt än, än att det är ybervåldsamt så och det, det bryter ut ganska mycket mot de övriga Marvel-serierna Uh, ganska rejält faktiskt där är uh, i Agents of Shield lite nästan glättigt tycker jag jämförelse och uh, Agent Carter som gick också som en limiterad serie i 40-talet den, den, den blir ju i jämförelse ganska putty-nuttig mm. Mm. Uh, men här det, det är ju inte man ser inte serien för att den är rå utan man ser den för hur Matt Murdock, som han heter då, utvecklas till att bli där, för han börjar inte direkt ut med den här klassiska röda dräkten, utan... Han har, han har som sagt, i Frank Miller som den här scenen baserad på, och i Frank Miller så har han liksom svarta kläder och som en, en mm. liten mas en mask över huvudet, det som en buva har. Mm. Um. Och jag tycker det är skönt att, inte, att de inte kör någon sån här Batman-stuket, på pratar... I'm Batman, utan han pratar liksom som vanlig person Utan att förvränga rösten som det hade liksom förlöjligat mm. Hela skiten Vad tycker du hittills då? Jag tycker den är riktigt bra Jag tycker också om designen på det hela Och det att de också har gjort en, en, en sån liten sak Att hans glasögon han har på sig, hans solglasögon är faktiskt röda Precis som de har i serietidningarna Vilket jag tycker är en, en, en sån här liten sak som tillför, men folk bara tänker att ja, han, han är blind, han har på sig solgrösa liksom ögon bara för att... What? Men liksom att det är en sån liten bit, det är liksom för en annan som har läst lite där det tycker att kul är kul, en kul liten grej de laddar till där. Men att de delar jag har sett där än så länge, att det är ju... De bygger ju ganska bra på allting, allt han lär sig och alla karaktärer liksom byggs hela tiden. Kingpin såg man inte så mycket i början. Det bara ett namn som viskades och sen fick man ju träffa på honom och att han är ja så illa som ryktena är. De, det byggs upp ganska bra som sagt. I början, det är inte så mycket spoiler det är sånt som man kommer få i första delen. Ingen, ingen säger hans namn. Alla är så rädda för honom att de inte ens viska hans namn. Så det bygger ju upp mycket mm. inför att man bara, ah, nu kommer man vara badass och han är en riktig badass med en liten twist där på hur han är. Men jag mm. kan inte säga hur för att förstå lite grann av <laughs> att det man tittar på. Intressant. Skulle ni alltså rekommendera den här? Den håller standarden för Superhjälten ändå även fast den är i serieform. Om vi så här den är klart mycket bättre än jag förväntade mig att det skulle bli. Man tänker så här ja, oh, delen gör tv-serier. Okej, fin. Men den är mycket bättre än jag förväntade mig och så mycket bättre än totalt värdelösa filmen de gjorde. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då är det något man får ta och titta upp helt enkelt. Eh, något extra ni vill tillägga på den? Ja, jag tänkte bara säga det för eh, alltså hur de film, hur de har filmat det här. Den är väldigt... Eh, Hög, alltså det är väl, man märker att det är stor produktionsvärde i det. Uh, I just hur de för kameran i bildspråket, i ljusättning i stämning allting är genomtänkt och hög produktionsvärde. Det är bra fighting i det. Cool. Det är bra fighting i det. De det, bra, det är de tipper bra också i fight scenen som du sa Fick där med där. Mm. Det ser ut som det är ett långt flytten shot men att jag kan ju avgöra vart de har gjort det, tippen för liksom ibland en springer förbi så vet man ju med sig att de det, låter, det De låter skådespelarna eller om det nu är stuntmännen verkligen fightas och inte klippa upp det utan verkligen mm. göra det. Och sen med tanke på att den är så rå också att det faktiskt ger påverkan mot vår hjälte och du nämnde lite angående Kingpin där, jag vill bara flika in just med att det är ett kollage av personer du följer, det är ju inte bara Matt Murdock som där det är vill utan det är även hans kompis och medarbetare på advokatbyrån som heter Foggy Nelson och det är en, en tjej som kommer in på den första delen som heter Karen Page och alla är, alla i den här serien är människor. Mm. Människor på det sättet att de är, till och med Wilson Fisk, The Kingpin, är uppenbarligen märkt av hur han växte upp, eller alla dessa delar som bygger upp till hur när han väl kommer in i bilden. Det är ett bra kollage, och det är bra skådespelare. Det här är helt klart för min del den bästa Marvel-serien till dags dato. Det är ju inte bättre en rekommendation än rekommendationen. Så kan man ju knappt få det. Är definitivt måste man kolla upp i så fall. Ser det? Definitivt. Ser den. Okej, okej. Det var ett bra avslut på eventuella extra nördämnen. som var ett bra att nämna där. Ska vi gå och höra på lite? Lyssna med kanske, eller höra det som gör en telefonsvarare någonstans som vi ska spela upp. Men vi får väl höra Fredricks vackra, ljuva stämma som får. Dramatisera dessa mejl Precis, och om jag stämmer där så är det bra. För då hoppar vi in i första mejlet som är från Marcus. Och han skriver så här: Hej alla! Hej! Hej. Kul med variationer Fredrik höll i podden. Kommer andra också hålla i podden, eller var Max bara temporärt borta för påsken? Ja, flyttar ju i för sig, men ja. Det var bara temporärt. Han skriver sen. Funkade bra, men saknar Max torra stämma? <skratt> <skratt> <Ja>. eh, tack! <skratt> tror jag. <skratt> så han hoppas höra honom snart. Huruvida vi, kommer a, vi andra kommer hålla i podden så är målet att vår kära Max kommer ledare fullt, och, fullt ut. Då, till 100%. Är det så att det behövs ibland så kanske jag rycker in när det kanske finns något roligt spel som definitivt vår kära Max vill uh, delva in i Så, uh, så so, that's it. Men uh, han fortsätter skriva Intressant att ni sågade uh, Hearthstone. Jag lirade en del, men uppenbarligen mycket mer än er, haha. Mm. Mm. Somliga var ju inte med och kunde försvara Nej. Hearthstone. Nej, är man inte nu. med, så är man inte med. Ja, Marcus jag, jag hade inte sågat hörs då. Jag bara, det finns de av oss som har bra smak i spel fortfarande. Precis. Och det, det tog vi upp i, i podden också. att Vi sa det att det här är enbart våra åsikter. och Vi får se. Det kanske kommer in åsikter från både gäster och våra kära Lotta och Max här sen. Mm. Men han fortsätter att skriva då i alla fall. Nå är kul då att höra er snack om det. Det är ju ett sånt, sånt där spel som många inte talar illa om. Och gör någon det så tror folk att de är knäppa. Eh, ni hade ett mig om detta ett tag tillbaka. Och Hearthstone, eller Hearth eller whatever det heter, är ett bra exempel då Blizzard... Nu, nu börjar han lite. Och Blizzard tappat mycket på sistone. Oj, svog jag i kyrkan nu. Vobb suger, antikt och girigt. Starcraft är bara multi. Och Diablo, frågetecken och uttryckstecken. Ja, allt som kunde gå fel gick fel vid release. Och även om de fixar mycket så här ett par år senare så har de flesta gått vidare. Ja. Uh, alltså, Diablo 3 är faktiskt jättebra om man vill ha ett avslappnande spel, uh, bara mindless sen uh, liksom, och gå runt och, och mörda och slakta i stora driver uh, anser jag det kanske inte är skräckspelet som Diablo 1 och 2 var, men uh... Nej uh, Ja, bara Nej, det är lugnt. Alltså, han skriver ju där, oj jag i kyrkan. Det är klart att det, det är väl ingen fel med att säga att det här inte passar dig. Det är ju där det handlar om att man har en egen åsikt. Liksom, och man tycker Så länge du säger att varför du tycker som du tycker så får tycker du får dissa på blisser. Det är väl ingen fel i det um... Nej, men precis. Alltså, oavsett hur mycket man tycker om en studio, ett spel, en franchise, whatever. Så man måste kunna ha en vettig diskussion om det Och inte bara säga Nej, det är bäst För att ja. det är bäst Så det är så Precis. Det låter väldigt Max det där Aldrig, lyssna på mig <laughs> <laughs> Det är ju många som säger typ man, Vissa kanske man inte talar illa om Och mm. säger någon, något om blisser här till exempel Så kanske folk tänker att man är knäpp Men jag menar Som förra veckan vi snack snackade om Hearthstone så var det utifrån våra perspektiv och vi vi passar inte för den typen av spel och det är väl en konsensus där, men huruvida du passar för WoW, Starcraft eller Diablo, ja det är ju utifrån dig liksom, där kan ju fortfarande vara bra spel för den som du passar för. Precis. Så. Men eh, han fortsätter också skriva vad vi tycker och tänker om det här med tokens och guldförsäljning i WoW. Och det har vi ju pratat om lite tidigare här. Så det är ju bara att spola tillbaka och lyssna igen till om så önskar. så eh, mm. Han skriver sen. Jag hoppas så mycket på Blizzard med deras kommande spel. Sen när det visade sig vara Overwatch, ett MOBA i FPS, då tappade jag tilliten. En ah. gång i tiden stod Blizzard för någonting fräscht, Några som <laughs> vågade ta nya koncept. Idag följer de vågen bara. Folk vill ha MOBA Heroes of the Storm. Han skriver Herpes of the Storm. Han kanske skriver fel. Eller... <laughs> eller... Folk vill ha prova Heroes of the Storm. Folk vill ha osymmetriska FPS. Overwatch. Folk vill ha kortspel. Hearthstone. är dags att rensa bland leden tycker jag. Ja, ja. Nu ran rantade jag. Hade egentligen bara tänkt snacka om Bob tokens Så kan det gå. Mm. Hur som helst. Ni är bäst och vi vill höra mer inom situationstecken eller i parentes här, om när kommer nästa en studiespel ja det kommer när det kommer mm. <laughs> fråga mer så, så blir de bara glada vi kör som spelsyn when it's fucking ready mm. Mm. <laughs> ja jag vet inte om vi ska säga något angående det här med vad blissed gör och inte gör det... de kör sitt egna i helt enkelt ja. och gör det de känner bara... vill de gå lite mer mainstream så låt dem det om det är nu det de gör, det vet jag inte. Alltså jag, ursäkta mig, men jag skiter faktiskt i om de följer mainstream eller inte. Så länge de gör det de gör bra. Mm. Eh, då, då spelar det ingen roll om det är spel som folk, som, som de redan vet att folk vill ha. Eller om det är något helt nytt och fröscht. Mm. Eh, visst, jag kan... Jag kan ju förstå kommentaren, absolut. Uh, och det, det har ju blivit lite av en attitydförändring hos Blizzard. Uh, men ja. Uh, yeah. Jag undrar om han har kanske var, varit en Blizzard-fanboy. Det är mycket möjligt som han uh, blir lite desillusionerad. Ja, för i och med att de ändå gör de här spelen som uppenbarligen, jag menar Heroes of Storm, hade de kanske inte gjort dem då, hade blivit en sån succé. Nej, precis. Och så. Så Fast House började ju de... faktiskt som bara internt spel mellan olika devs, som sen spred sig till alla på. Jag tror det var Kåkkontoret. Mm. De fick inte bort spelet från dem. De har väl fått inspiration från något också, liksom. Jo, ja, men precis. precis. Mm. Men jag menar. Jag kan väl säga på ett sätt så tycker jag att. Jag håller med på det sättet: jag vill se dem komma med något nytt. Istället för att följa kanske schangerkoncept som är populära, mm. de behöver inte följa det som är populärt. De behöver göra något som de brinner för. Nu dock, precis som du säger, är det något som de brinner för så, så gör de det oftast bra. Och då, om de släpper ge oss så har det, är det oftast, eller förmodligen väldigt bra, tror jag i alla fall. Precis, hoppet finns. Mm. Men det var i alla fall från uh, mackan där. Mm. Och, uh, Får tacka för mejlet. Precis. Det är kul att du mejlar in. Får fortsätt mejla in. Uh, vi tar sista mejlet då. Och det är från Gustav. Och han skriver så här. Tack för en bra podd. Uh, uh, tyckte om ert snack om påskägg i uh, spel i senaste. Uh, jo, jag vill bara höra om efter om ni har spelat Axiom Verge. Härligt retro- doftande spel på PS4. Mm. Det är nog bara du som har möjlighet till det här, Åsa. Ja, det är bara jag som har möjlighet till det. Och jag har tittat på det. Och jag är inte direkt intresserad av det. Genren i sig är inget jag någonsin riktigt kört förutom på Amigan. Du har i Turken ganska mycket. Men jag ska väl aldrig säga aldrig dimper ner det kanske tar med det känns som en sån där spel som det finns 40 000 Early Access-versioner av på Steam. Så... Mm. Ytterligare ett pixelerat eh, Metroid Metroidvania-turken-liknande spel. Ja, jag vet inte. Men du får gärna skicka in och chatta om det igen så kanske jag tar upp det, jag vet Mm. Så, men eh, Han har i alla fall lirat en hel del av det han älskade. Och undrar om vi kan ha det som veckans spel. Eh, vi kan ha det som veckans spel, men det blir först långt fram. För vi har nämligen satt ett antal veckans spel ända fram till oktober. Så... Eh, och då kommer vi alla sitta hemma och striksa och spela det ja, mm. Det går väl. Eh, <laughs> sen skriver han: Har ni några spelgrupper utöver den på Steam? Eller guilds eller klaner eller något i spel ni spelat? Om vi i alla fall börjar med spelgrupp utöver den på Steam så tror jag, jag menar om vi har kanske någon form av forum eller liknande någon annanstans. För det är ju en forumsfunktion på Steam. Eh, nej, men du kan eh, hoppa in på vår hemsida www.nodlipodcast.se och då ta del av alla de olika eh, attribut som, som vi har till handa på Twitter och allt möjligt vad det det är väl egentligen där vi hänger, på det sättet att du kan få info från oss. Men om du vill delta med oss så är det väl Steam och Steam-communityt först och främst. Guilds och klaner, nej inte än. Jag kan säga, i de flesta spelen vi spelar så finns det någon form av guild-klan. Speciellt när det kommer till MMO och sånt där, när det, man bara skapar en egen klan i ett FPS-spel. Jag tänker typ såhär, Counter-strike, ja vi skapar vår egen klan, nu ska vi bli bäst. Man har säkert varit med ett par lag i MOBA-spel som League of Legends och sånt där, men det har ju bara varit för skoj med ett par folk. Det är inget som har hållit aktivt som kan bli ett community-forum på så sätt. Mm. Ja, om man inte pratar om TeamSpeak-server. Ja, men det är ett undantag. Precis, för att där kan man ju samlas, det är ju inte specifikt för något äh, spel så, utan äh, vi har ju vår lilla äh, community kanal där man kan hoppa in och, och snacka skit om man känner för det. Och sen är man ju fri att vandra runt i de andra kanalerna också. Äh, döpta till äh, lämpliga saker. Som äh, djävulsjägarna. Äh, <laughs> och Heroes of the Storm och Dota och så vidare. Så att äh, det är bara att hoppa in Det är lagom vettiga människor Allihopa eh, Och känner man för det, Så är det bara att hoppa in Och, och säga hej Får jag spela med er Och får man mm. turs, har man tur kanske Bubbybjörn Kommer in på flera krällarna Lite här lätt alkoholiserad mm. Vad sa du Max? Mm. Lite sådär lätt alkoholiserad Japp <laughs> yeah, okay. Han är glatt humör ja <laughs> blir det gratis underhållning Ja, precis. Bismarck ja. ja. om honom. Men där har ni i alla fall Gustav eh, vart du kan få tag på oss i eh, dag i alla fall. Um, han skriver sedan i alla fall bara att han ska fortsätta och gå tillbaka till jobbet. Fikat med bullar är över. Men vilken lyx! Mm. Ja. Mm. Får tacka för att han tog sig tid från bullfikat för att mejla. Mm. Precis. Men där har ni mejlskörden som vi tog upp den här veckan. Gud roligt, så alltid lika roligt att få höra från lyssnare och se vad de tycker om podcasten mm. Vi uppmanar er att alla kunna, som känner att de har någonting på hjärtat som de vill få ut, som vill ha vår uppmärksamhet och få oss att ta reda på någonting och som de brinner för, så kan ni ju alltid höra av er till oss och Vill ni ha information om hur man kan tala med oss, hur man kan höra av oss till oss, så finns all information på nordlivpodcast.com Folk kommer skicka in så men seriöst, pratar han verkligen så här hela tiden? Jag har alltid talat så här, det här är min naturliga ton. Uh, right. Maybe sagt, not. Ingen utav oss resterande här på podden allmända. <laughs> men som sagt, för att forma något form av lite skojigt avslut här så... Som sagt, vår hemsida nordlivpodcast.se Där hittar ni allt i iTunes, Youtube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch Och teamspeak klienten om ni skulle vilja komma in och tala med oss Jag kan säga att vill ni vara med på lite eftersnack Så kommer det ske i Nördliv community kanalen på Teamspeak-servern Om ni vill vara med och diskutera bland några av oss här Och kanske några av communitymedlemmarna Om veckans diskussion och veckans spel om man säger så Hur det är sig Uh, utefter det så kan jag påminna er ännu en gång att nästa vecka spel är Soul of the Stars 2 Enhanced Edition kommer vi köra. Och jag får tacka våra stamgäster här tänker jag säga. Våra medlemmar som har uh, varit aktiva och haft roliga diskussioner, berättar om spela. Och även de som har chattat med oss uh, live under dagens sändning. Mm. Och med det så får vi säga adjö. Säg adjö allihopa. Och spela oss ut här också. Wincat har varit väldigt talglad under denna kväll, låt oss säga. Och ja, den har sin egen röst. Tack och hej. Tack så mycket. Adjö. Ha det bra. Kul.